Бляшаними зірками на погонах, з широчезними орденськими планками над лівою кишеною Френча, не знати де і коли настриг стільки нагород цей дивний капітан. Попов стояв між нами, мене він хоч який товстий волихати не міг затулити. Маленький, акуратний підполковник Сейс ніби і загублювався десь за його масивністю. Та то тільки на перший погляд, бо престиж Сполучених Штатів так чи інакше давався в знаки, і належна рівновага не могла порушитися. Біля Сейса стояли офіцери його комендатури, біля мене два мої помічники – майор Михно Гаврило Панасович і старший лейтенант Коляда. Позаду громадилося командування збірного пункту. Командири полків, батальйонів, рот, працівники штабу, коменданти жіночих корпусів, ніяких трибун, ніяких обмежень і заборон, люди довкола нас, люди навпроти. Тільки вузький плац зоставлено для святкового солдатського передування, а вся величезна казарменна площа загачена тисячами людей, чоловіки тісною масою позаду, у передніх рядах жінки – всі молоді, вільні прекрасні, як ця весна, як цей великий день, як золоте сонце і голубі небеса над нами. Мене висмикнули з полку два тижні тому. Сувори наказ волів здати всі справи, полишити все майно, крім вкрай необхідного, з'явитися, не гаючись до високого командування для виконання особливо важливого завдання». Ще перед Одером, коли я командував тяжкими мінометами, мені потрапив до рук розкішний трофейний дизель з критим кузовом, справжній дім на колесах. І я заправляв тим дизелем і в своєму батальйоні, і в штабі полку, де замінив тяжко пораненого надштабу. І ось, здати справи, здати дизель... Взяти з собою тільки те, що понесеш в руках, залишити парт квиток, усі документи, одержавши навзамін якийсь папірець, сісти в додж з героєм Радянського Союзу майором Айотковим і п'ятьма автоматниками і на той бік Ельби до наших союзників-американців. А водій доджа, сержант Наумкін хитрувати тулячок, уперто намагався випитати то в майора, то в мене, що у нас за місія, і що то за пункти нашого призначення, і зерлон, і хемер. Але ми тільки відбуркувалися і сторожку придивлялися один до одного. Коли майор скомандував перекурень, ми з'їхали з автостради, щоб перепочити і трохи поколупатися в зубах, я дістав своїх сховків, взяту з трофейного дизеля, хоч що іже повинен я був звідти взяти, пласку таємничу посудину зі ще таємничішим умістом і запропонував героєві. Як усі справжні герої, він не відмовився, я теж приклався до посудини, і це трохи помогло нам розслабитися і не дивитися один на одного вовками». «Не можу ніяк зрозуміти», – сказав я, – «чому мене кинули на цю халепу?» «Ну, з вами, товаришу майор, ясно, герой, доблесний представник Червоної армії. Ще, може, й мови знаєте, англійську, німецьку, а я? Що я? Звичайний офіцер, що домов, крім еслебень в зуб. Місяць був над штабу полку, але це випадок, тимчасовість. Стривай, гостро глянув на мене йотку. Ти хіба не з органів?» «Звідки, звідки? Та я мінометник від самої Волги, а починав війну ще веселіше командиром кулеметного взводу». Йотко уляпнув мене по плечу. «Ну, а я думав, ти – смершівець. Між іншим, те саме міг подумати і я», – прискалив я на нього око. «Смершівці героями не бувають. Може, думаєш, моя зірка з нарядної гільзи? Можеш перевірити на зуб – чисте золото». Та вірю, вірю, тоді держи руку. За Ельбою ніби і не було війни. Акуратні містечка і чистесенькі сели тихо дрімали під весняним сонцем ні руїн, ні пожеж, ні потрощених дерев і здибленої землі. Нам на німецькій території доводилося кожен метр поливати власною кров'ю, а тут Божа благодать. Руїни я побачив тільки у Кельні, куди мене послано збирати радянських громадян для відправлення на батьківщину. А від мільйонного міста лишився, здається, тільки собор, що тяжко простромлював високе блакитне небо темними стрімчаками двох своїх кострубатих веж та ще бетонне громаддя тюрми, якої, мабуть, не взяли і тисячокілограмові американські бомби». Але навіть у цьому мертвому місці вціліли і спокійно жили околиці, і саме на оцій з них, а в Осендорфі, і містився збірний пункт радянських громадян, що зайняв колишні казарми німецького